Som aquí, en camí Veure per creure. La nostra central tèrmica fa servir l'energia que li proporciona un reactor nuclear, gràcies al qual podem generar milers de megawatts d'energia elèctrica. Aquí tenim la torre de refrigeració, aquí hi ha la turbina, l'alternador i, finalment, el reactor. Aquesta central és una de les més potents del món. Com enginyer en cap, m'ocupo principalment de la seguretat i, per garantir-la, hem aplicat uns mesuradors en tots els nivells de producció, el disseny de la central, el seu funcionament i les fases problemàtiques. D'aquesta combinació de mesures de seguretat en diem defensa exhaustiva. I ara contestarem molt de gust qualsevol pregunta. D'això, senyor? Digues, Jeremy? M'agradaria saber si existeix algun procés atòmic per fusionar partícules virtuals i materialitzar-les al món real. <laughs> Noi, això només passa la ciència-ficció. Em sap greu. En Jeremy és un alumne exemplar, però és una mica somiatruites. <ríe> ah? Vaja, per què s'ha pagat ara? No és problema del projector, es on haver fos els ploms. Mm hmm... Socalxana i té alguna cosa a veure. No t'esperis només dehaer sigut un curs circuit. H mm. O! M'ho he rumiat bé i et toho permís per muntar el grup dels fantasistes del Foxtrot. Sí. Els progressistes del pop rock, director. Però heu de deixar que s’hi apunti tothom que vulgui. Entesos, nois? És clar, senyor director. Mm H. -hmm. Visca! El Déu del rock and roll ens ha escoltat! Mm -hmm. Mm -hmm. Ei, si ens afallem, encara podem fer les fotocòpies abans d'anar a dinar. apuntes, Jeremy? Ho sento, a mi rock no em va gaire. A més, m'agradaria investigar això de la pagada. Molt bé, fins després, Jeremy. Bon dia. Què passarà, Jeremy? Tu hmm. ja sí, saps que, no. si no. vols cap problema, no. pots no. parlar amb no. la missa no. per a que vulguis. Que estrany. Com és que no em sento? Ho he d'aclarir. Elisa? Elisa, tu em reps bé? Perfectament, Jeremy. Que hi ha algun problema? Aquest matí a classe se n'ha la llum i, pel que sembla, el sistema elèctric de l'escola no va del tot alhora. Digues, et fa l'efecte que el Xana i té res a veure? No se sap mai. No has notat res d'estrany, a l'Ioco? No, aquí tot està tranquil. Igualment passaré l'escanar. Si el Xana activat alguna torre, aviat ho sabrem. Ei, on vas? Doncs al menjador. Avui per dinar hi ha cols de Brussel·les. Saps què són? Sí, però no sé quin gust tenen. Són bones? Eh? Qui fàstic. Ott, oh, no n'emportes eh? de cap, ja? Estem buscant un bateria pel grup. Si algú li interessa, ens fa falta un bateria. Té, té. A veure, xocolata calenta, no? Caldo tampoc, que és com aigua bruta... Eh... Mm. Ei, que has triat el caldo! Va, home, que no és tan dolent. Aquesta maquinota s'ha tornat a espaliar. Potser ha tornat a fallar el corrent elèctric. Tanta moïna? Doncs sí. Vull investigar una mica més. Si ens buscàs, serem a la sala. Tenim les proves pel grup. No es negar que tens estil. Toques heavy metal, oi? I tant! M'encanta! Em sap greu, eh, Manuel? És que busquem una cosa una mica més... tradicional. Hm. El següent. <tocs> ah? Hola, nois. Ei, Noemi, no en tenia ni idea que toquessis la bateria. Mira, una mica. Sempre m'hauria fet gràcia tocant un grup. Molt bé, doncs. Endavant. Molt rebé, Noemi! Val més que deixem de buscar. No trobarem ningú millor. Hmm... 400.000 vols en una pilona d'alta tensió. Això no és normal. Aelita? Hi ha res de nou? En realitat, no. Aelita! Ah? Aelita! Això és cosa del Shanna. N'estic quasi segur. Explica't. Ah. La llum no para de saltar tot el col·legi i la pilona de fora accedeix al voltatge normal. Podria explotar. I quin interès hi té el Xana? Jo em faig la mateixa pregunta. Sorpresa! Mm -hmm. Ja sé que els meus amics i jo no són vinguts, però... El meu pare ha dit que s'hi podia apuntar tothom que volgués, oi? No patiu, jo mai de la vida em faria d'un grup de margis com vosaltres. Però resulta que en Nicolò et toca la bateria. Ah, sí? I què toca, les olles de la mama? No jo ja me'n vaig a la fàbrica, ja us tindré al corrent. per molt cansàpic. A més, la Sisi només ho fa per fastiguejar-nos. Potser per una vegada no ho ha fet amb malícia i has de reconèixer que en Nicolà en sap molt. Molt més que la Noemi, això és segur. Només li falta pràctica, és qüestió de temps. Sí, ja, potser un parell o tres d'any. Ah, sí? Doncs pareu bé l'orella. Si agafem en Nicolà, ja us podeu anar buscant un altre guitarrista. Doncs per mi, si no l'agafem, ja us podeu anar buscant un altre cantant. Si la Sisi pretenia embolicar la troca, ho ha aconseguit. Ei, hey, nois, no us faria falta un trombó? Uh -huh. Sense anar a la llum, hi ha cap novetat? Tenies raó, els Xana s'ha despertat. Pues que han ha trobat alguna cosa, els han activat una torre al sector del desert. Me ni vaig ara mateix. Vegej la mòla, elita. Eh, no podeixes. Sembla. Mira, Jim, és que volem fer un grup de rock i no pas una orquestra d'instruments de vent. D'acord, venim de seguida. Ho sento, haurem de fer la prova un altre dia. Sí, home, i què més? No us penso de ser lloc si no m'agafeu de trombó pel vostre grup! Eh! ¿Qué más les intencions del Shanna. Quan hagi reunit prou voltatge a la pilona, el deixaran a tot de cop. I on el vol fer A la central nuclear. Per provocar un curt circuit i... oh. No puc tallar el corrent. I això que ho intentat tot. No m'hi havia trobat mai amb això. La pilona pot arribar a acumular un milió de volts. Quan arribi al màxim, el xana ho farà esclatar tot. Això ah. és un atac nuclear. No creieu que la situació ens sobrepassa? Què vols dir, Yumi? Que si no ens en sortim a l'Ioco, tota aquesta zona quedarà devastada. Hem d'avisar la gent. Estàs boja? que no veus que obririen una investigació i ens interrogarien? Ho hauríem de revelar tot. Si descobrissin el Xana, això ho desconnectarien. I perdríem l'Elita, ja ho sé. Però hi pot haver una catàstrofe nuclear. Entesos. Fem una votació Qui està a favor d'avisar? Jo Jo en contra I jo Ho sento, Elita Crec que no podem córrer un risc tan gran Voto a favor Hem d'avisar Hem empatat amb dos vots a favor i dos vots en contra Per tant, no ho direm a ningú No hi estic d'acord En aquest cas ho hem de dir a tothom Jo, jo també tindré gret no? votar, clar que sí així ja no hi haurà empat. Llavors, voto a favor. Ah? No, vull no vull que hagi demolit tant tanta tant gent només per salvar-me a mi. Moltes gràcies. Això és pen, company. Ja ho tenim. l'escàna ara a trobar la torre que ha activat el Xana. Es troba al sector del desert, a prop d'un oasi. Ja sé on vols dir. Allà, a l'altra plataforma. No ho entenc. La central funciona amb normalitat, però no hi ha llum a la ciutat. Tot i així, no pateixin. Tenim tot el personal mirant de solucionar-ho. Em sap greu interrompre, senyor director, però és qüestió de vida o mort. Escolti'm bé, ja sé que li semblarà una bestiesa, però m'ha de creure. La central nuclear està a punt d'explotar. Eh? No m'ho puc creure. Què passa? On és la torre? De moment no la veiem, però segur que hi és. Mireu les freqüències del Xana. Convergeixen totes aquí. Vinga, nois, ànims. Si ja gairebé ho teniu. L'heu de trobar de pressa que la pilona aviat arribarà al límit. Jeremy? El director i el doctor de l'acre no m'han volgut creure. Doncs ho tenim, negre. La càrrega de la pilona ja ha arribat al 85% i no trobem la torre al lloc! L'he trobada. Eh? Ens hem deixat enredar. Aquí no hi ha aigua, és una superfície falsa. Vaig a veure què hi ha sota. Et volen a tu. Corre! Ah! Ah! Elita! Gràcies per salvar l'elita, però no anem bé. Ja hi ha un 95%, el Sean aviat podrà atacar la central nuclear. Com dius? Que algú farà servir el voltatge acumulat en aquesta pilona per fer explotar la central nuclear. No es quedin de braços plegats, facin alguna cosa abans no sigui massa tard. I tu com ho saps tot això? Mm. Vinga. Endavant! Uh! Uh! Uh! Fusió! Ànims! Ara no em pots fallar! Murric! Que t'ha tornat boig! No! Uh! no! Uh! Uh! Afanya't! La pilona ha arribat al 98%! Un superordinador en una fàbrica? Un món virtual? Que sí, li juro, m'ha de creure! passat, ha Vinga, nois! Un, dos, tres i... Va de primera. T'ho dius per en G? Molt bé, nois. Toqueu amb tanta energia que podríeu fer esclatar una central nuclear.